Și în și pe pământ, mi tata, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu care vă aduce, iubiți ascultători, programul I075 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În studiul pe care îl facem împreună de o bună bucată de vreme în Noul Testament, ajutați de un mănânc de meditații și de cugetări ale preotului nicuriță? Suntem aduși astăzi în fața versetului 32 din Evanghelia după Ioan, capitolul 6. Din versetul acesta am avut o serie de gânduri, din motive de timp însă nu am putut să le parcurgem în întregime, motiv pentru care, în deschiderea lecțiunii, vom începe tocmai cu aceste gânduri care au rămas neacoperite cu ocazia lecțiunii trecute. Mai înainte de aceasta însă, iată ce sea un credincios. Spunea dumnealui că o văduvă, după ce a murit soțul și nu avea niciun câștig, a căzut în mare deznădejde. Mi-a fost cu neputință să o fac să iasă din această disperare. Într-una din zile însă, când am vizitat-o, am găsit-o mângăiată și liniștită. Ce se întâmplase? Mi-a istorisit Dumnezeu următoarele. Sunt câteva nopți de când l-am visat pe soțul meu. A venit și stătea aici lângă pat și m-a întrebat, de ce plângi? Eu i-am răspuns, cum pot să mă întreb de ce plâng? Când știi bine cât de greu trăiesc cu copiii mei, la care el mi-a spus în vis. Să plângi când dai în casă o comoară așa de mare? Dar care comoară l-am întrebat eu? Aceea de acolo, mi-a spus el arătându-mi spre Biblie care stătea pe dulap, apoi a dispărut. Dimineața m-am sculat și-am luat Biblia, am deschis-o și ochii mi s-au oprit la cuvintele. Domnul o crotește pe cei străini, sprijinește pe orfan și pe văduvă. Cuvântul acesta mi-a adus mângâiere, liniște și o putere nouă. Iată de ce mă găsiți acum cu totul schimbată decât mă știați înainte. Mare pagubă avem iubiți ascultători că neglijăm Sfântul Cuvânt al Lui Dumnezeu. Mare pagubă avem că nu-L citim și mare pagubă avem și că atunci când îl citim nu credem tot ceea ce este scris în el. În clasele primare, deci cu mulți ani în urmă, mi-aduc aminte și acum, aveam în carte de cetire, cum îi spuneam noi pe atunci, o poveste foarte interesantă, scurtă, dar plină de învățământ, pe care n-am uitat-o nici astăzi. Spunea că bietul Ionuț, era un copil tare puturos, cerea mereu tatălui său să cumpere și lui o pereche de opingi, încălțăminte pe care le purtau strămoșii noștri. Și tot cerea tatălui o pereche nouă de opingi. Tatăl mi a spus, eu ți cumpăr ție o pinci dacă tu te duci în pod și vânturi nu ți a zis, bine tăticule, mă duc. El s-a dus în pod, s-a învârtit, s-a sucit, a venit jos, gata, tată, am, am vânturat greu. L-ai vânturat copile? Da, tăticule. Măi copile, mă, cred că nu știu dacă l-ai vânturat bine. Da, tăticule, cumpărăm mi o pinci. Ei bine, zice, hai să-l vânturăm amândoi. Și când s-au dus amândoi tăticul și cu Ionuț în pod, Ștăticul a început să vânture greu, ce credeți că a găsit acolo? Tocmai perechea de opinci. Rușinat, Ionuț a recunoscut că el nu a vânturat greu și din pricina asta a pierdut opincile pe care le-ar fi găsit atât de simplu. Vedeți, dumneavoastră, dacă noi am răsfoit Cartea Sfântă Scriptura și dacă ne-am îndreptat către Dumnezeu cu adevărat și cu toată inima noastră, n-am mai fi nevoiți atunci să umblăm prin lumea aceasta amărâți, lipsiți. Goi, fără pace, zbuciumați, înfricoșați de teama zilei de mâine și câte atâtea altele vin peste noi. Toate acestea vin din pricina faptului că nu răsfoim scr Sfânta Scriptura lui Dumnezeu, așa după cum și beată femeia aceasta a trebuit să trimeată Domnul pe soțul ei în vis, să-i aducă aminte că are în casă o mare comoară și nu avea pentru ce să fie amărâtă și zbuciumată. Personal, sunt foarte suspicios față de vise. Dar în momentul în care un vis te îndreaptă către spântul cuvânt al lui Dumnezeu, mărindu-ți încrederea în el, în momentul în care un vis te îndreaptă către Domnul Hristos, da, sunt cu toată inima de acord că acesta a fost un vis bun și a fost o intervenție a lui Dumnezeu. Altfel însă, sunt foarte suspicios față de vise și recomand aceasta tuturor, pentru că Dumnezeu ne-a cuvântul Său și lumina Duhului Sfânt care sunt îndeajuns să ne călăuzească în timpurile în care trăim acum, în vremea Harului, în economia Harului, când este Duhul Sfânt încă prezent pe pământ. Doamne Tată Ceresc, ne îndreptăm și noi acum către cuvântul Tău și te rugăm să binecuvintezi mesajul care urmează în minutele pe care le petrecem înaintea Ta, Mărindu-ne tot mai mult încrederea în cuvântul tău, ci sporindu-ne apetitul pentru el spre slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Iubiți ascultători, suntem așadar în versetul 32 al capitolului 6 din Evanghelia după Ioan, unde îl auzim pe Domnul Iisus că a spus Adevărat, adevărat vă spun că Moise nu va a dat pâinea din cer, ci tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. Acesta este un fragment din discuția Domnului Isus cu mulțimea pe care o săturase cu pâine și la urmă el le spune lucrați nu pentru a mâncarea aceasta care este pieritoare, ci pentru mâncarea care este nepieritoare și când Domnul Isus li se prezintă ca fiind pâinea lui Dumnezeu coborâtă din cer, ei se arată sceptici față de el, îl aduc în față pe Moise și caută să arate că Moise era mai mare decât el, spunând că Moise le-a dat mană, la care Domnul Isus le spune, adevărat, adevărat vă spun, cum am citit versetul, că Moise nu va da pâine din cer citatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. Vedeți, când nu vrei să primești pe Domnul Isus, așa cum este El, când nu vrei să crezi exact cuvântul lui scris, totdeauna cauți să înalți altceva, înalți învățătura unui cult, tradiția și rânduielile lui, înalți spusele unui om, înalți familia și gruparea religioasă din care faci tu parte, așa cum făceau iudeii de odinioară, care își apărau cu dârzenie vechea lor stare. Domnul Isus, însă te vede și îți cunoaște gândul tău ascuns. Nu te împotrivi, ci temete. Isus le-a zis, Adevărat, adevărat vă spun că Moise nu va da pâinea din cer, ci tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. De fapt, știm că nu Moise a dat mana, ci Dumnezeu a dat-o. El doar a spus copiilor lui Israel că va da această mană. Așa cum se arată în Cartea Exodului. Să nu punem pe seama omului lucrările lui Dumnezeu, căci este un mare păcat. Este o abatere gravă de la calea adevărului. Cei care ascultă nu mai pot ajunge la Dumnezeu, ci rămân la om. Omul este o ființă slabă, care nu poate da viața nimănui, nici lui însuși. Iisus le-a zis, adevărat vă spun, că Moise nu va da pâine din cer, ci tatăl meu vă da adevărata pâine. Pe cât de înflăcărați au fost iudeii când Domnul Iisus a săvârșit minunea cu săturarea lor, pe atât de repede li s-a dus înflăcărarea când El le-a spus, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta să credeți în acela pe care l-a trimis El. Mântuitorul nostru a explicat iudeilor de odinioară și ne explică și nouă că a crede în El înseamnă a te hrăni cu El, cu felul Lui de a fi cu cuvântul Lui, adică El să fie în tine așa cum este pâinea pe care o mănânci și care este viața ta. De aceea se aseamănă El cu pâinea, așa după cum o să vedem în versetele care urmează. Pâinea este cea mai trebuincioasă, mai adânc, grăitoare și mai puternică hrană. Ca să înțelegem pe Domnul Isus ca pâinea a vieții, trebuie să avem credința cea adevărată care face din orice om o făptură nouă duhovnicească. Fără credința aceasta, omul, duhul lui, nu poate să iasă din cercul strâmt în care se mișcă și fiind lipsit de înțelepciune cu privire la lucrările lui Dumnezeu, nu le primește. Amintim gândul pe care l-am mai spus și în alte meditație. Cine caută cu inimă curată, sinceră, adevărul, va ajunge să-l cunoască oricât de multe piedici să ar revin în cale. Cine vrea cu adevărat să creadă în Domnul Isus și să-L urmeze, Va ajunge la nașterea din nou și apoi la foamea nestăpânită după el, pâinea vieții, cu care se va hrăni zilnic și prin care va ajunge la o deplină asemănare cu el în toate privințele. Numai cel care se hrănește cu Domnul Isus, cu cuvântul lui, primește în sine felul și chipul lui de a fi. În versetul 33 Domnul Isus le explică în continuare căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer și de lumii viața. Pâinea, într-adevăr, este a lui Dumnezeu. Nici pâine trupească și cu atât mai puțin pâinea cerească duhovnicească nu poate să facă omul. El poate să semene sămânța, care este tot a lui Dumnezeu, și apoi să aștepte ca Dumnezeu să o facă pâine. Da, pâine numai Dumnezeu poate da. Oamenii pot să-ți dea bani, aceștia sunt făcuți de ei, dar nu pot să-ți dea pâine. Pot să-ți dea slujbe dar nu poți să să-ți dea pâine, poți să te spătuiască într-un fel sau altul, dar nu poți să să-ți dea pâine. Aceasta o dă numai Dumnezeu, numai El care a făcut viața, poate da cele necesare și întreținerii vieții. În mod duhovnicesc, discutând, lucrurile stau la fel. Oamenii pot face religii, pot face rânduieli, ceremonii, doctrine, constituții ale bisericii, sisteme de învățătură, dar numai Dumnezeu dă viață nouă, cerească și pâine din cer, care păstrează și crește această viață nouă. Cunoști pe cineva că se hrănește cu pâinea lui Dumnezeu după viața cerească pe care o are? Hristos, Domnul, este pâinea lui Dumnezeu pe care ne-a dat-o nouă spre hrană. Cine se hrănește cu el, devine ca el. De alte lucruri te poți lipsi când e vorba de hrană dar de pâine nu te poți lipsi. Pâinea este hrana de bază care stă și pe masa bogatului și pe masa săracului. De pâine nu ți se urăște niciodată. De toate celelalte mâncărți se urăște dacă le iei în fiecare zi, dar de pâine niciodată. Nu este acesta un lucru minunat? Nu este el un har de la Dumnezeu? Dacă ne gândim că pâinea este cea mai trebuincioasă hrană pentru noi și că nu ne putem lipsi de ea, atunci înțelegem de ce Domnul Isus a asemănat pe sine cu pâinea. El vrea să ne spună că avem neapărată nevoie de El. Omul cel mai sus pus, ca și muncitorul de rând, toți au nevoie de mântuitorul și dacă ei nu simt nevoie de El și nu vor să primească această pâine a vieții, atunci sufletele lor mor de foame și merg la pierzarea veșnică. Da, Domnul Isus este pâinea vieții pentru noi. Și cum dorim pâinea pentru trup, tot așa trebuie să-L dorim pe El ca pâine pentru făptura cea nouă din noi, să flămânzim după El, după ceea ce este El, după felul Lui de-a fi. Viața Lui Hristos în noi este dovada cea mai greitoare că ne hrănim cu El. Pâinea care se coboară din cer te face ceresc dacă te hrănești mereu cu ea. În versetul următor, la versetul 34, iudeii, care au auzit spusele acestea ale Domnului Isus, intervin imediat și spun, Doamne, dă-ne totdeauna această pâine. Of, omul mereu gândește una, iar Dumnezeu alta. Gândurile lui Dumnezeu nu se potrivesc cu gândurile omului. La Isaia 55, versetele 8 și 9 spune, Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Și cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Iudeii cu care vorbea Domnul Isus gândeau în mod firesc, pământesc și înțelegeau cuvântul lui Dumnezeu prin felul lor de a fi, prin dorințele și interesele lor materiale. El le vorbea despre pâinea duhovnicească, iar ei înțelegeau pâinea trupească. Așa îl înțelegeau ei și în alte lucruri. Și nu numai ei, ci chiar și ucenicii lui cei mai apropiați, după cum se arată la Luca 24 cu 21. De aceea nu l puteau primi așa cum este el. Dar stați puțin, oare astăzi nu tot așa stau lucrurile? Cei mai mulți înțeleg ce vor ei să înțeleagă din cuvântul scris al lui Dumnezeu, nu ceea ce vrea Dumnezeu să înțeleagă și înțelegând să asculte și să împlinească fără nicio șovăire. Din pricina aceasta, viața lor nu crește duhovnicește și chipul lui Hristos nu se vede în ei. Când Domnul Isus vrea să-ți dea un lucru, iar tu te gândești la altul, la cu totul altceva opus, nu-ți mai dă nimic. El vrea să-ți dea lucruri duhovnicești ca să te izbăvească de toate legăturile pământești și să te facă asemenea lui, să te contopească cu trupul său, biserica cea una singură și vie, iar tu... Te gândești la partida, la gruparea ta religioasă din care faci parte și urmărești întărirea poziției cultului tău pe pământ. Cum să-ți împlinească el dorința ta? Nu te gândești că și alții din alte partide vor același lucru? Cum se întâmplă atunci cu trupul lui Hristos cel unul singur când fiecare se luptă pentru întărirea partidei lui, care urmărește slăbirea și chiar nemicirea celorlalte? Oare așa gândește și lucrează Domnul Hristos? Iată întrebări serioase la care trebuie să te gândești de asemenea foarte serios. Noi toți care spunem că suntem creștini, care am încheiat un legământ de bunăvoie cu Domnul Isus, că i vom urma fără șovăire, trebuie să urmărim interesele Lui, nu pe ale noastre, pe ale grupului nostru. În fiecare zi trebuie să adunăm ce adună El și cum adună El. În fiecare zi trebuie să ne dezbrăcăm de omul cel vechi, de felul nostru de a fi, și să ne îmbrăcăm cu omul cel nou, cu felul Domnului Isus de a fi, cum sunt o serie de locuri în Noul Testament unde suntem îndemnați în direcția aceasta. În fiecare zi, prin trăirea și lucrarea pe care o facem, trebuie să căutăm să propășească împărăția lui Dumnezeu pe pământ, care este deosebită din temelii față de împărăția lumii prezente. Noi suntem trimiși și împuterniciți împărăției lui Dumnezeu în mijlocul împărăției lumii. Trebuie de să ne purtăm într-un chip vrednic de cinstea pe care ni s-a dat ca să se bucure Dumnezeu de noi. La cererea aceasta alor, Domnul Isus le răspunde astfel în versetul 35 de la Ioan, capitolul 6. Isus le-a zis, «Eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine...» Nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine, nu va înseta niciodată. Întreaga lume este un flămând uriaș care se zbate necurmat să-și potolească foamea. Tot omul este flămând și alergă de dimineață până seara și de seara până dimineața pentru câștigarea hranei, hrană fizică și hrană spirituală, căci la aceasta se reduce toată viața și alergarea lui. Hrana trupului și-o omul în anumite locuri de muncă, însă unde-și caută el hrana spirituală? Iată o mare întrebare. Numai într-un singur loc se poate afla hrana spirituală și anume Isus Hristos. El este pâinea vieții. El este pâinea care se coboară din cer, de la Dumnezeu, Tatăl și de lumii viața. Cine caută în altă parte hrana spirituală, își cheltuiește timpul și forțele în zadar. Iisus este pâinea și apa vieții. Adevărul acesta trebuie strigat cu toată puterea, prin toate mijloacele și în tot timpul, ca să-l audă toți oamenii și cei care cred și cei care nu cred încă. Voi, toți care vă hrăniți cu pâinea vieții, chemați tot timpul pe toți plămânzii de pe lângă voi, ca să vină la Hristos, oare nu acesta este rostul vostru pe pământ? Aveți voi ceva mai important decât aceasta de făcut acum când treceți grăbiți prin lume? Isus le-a zis, eu sunt pâinea vieții, cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Domnul Iisus se dăruiește El însuși pentru a fi hrana noastră zilnică. În el noi găsim tot ce trebuie ca să ne întărim, să ne înviorăm, să ne luminăm și să fim satisfăcuți pe deplin în toate laturile ființei noastre. Dar trebuie să-l primim în fiecare zi prin credință. Hrana de ieri nu ne mai poate sătura astăzi. Trebuie pentru astăzi să venim la el, Mântuitorul nostru, ca să ne fie hrană. Da, noi trebuie să mergem la el cu totul din nou în fiecare dimineață. Să ne silim, deci, să trăim în El, mergând la El din clipă în clipă. De fiecare dată când ne simțim slabi, flămânzi sau obosiți, să alergăm la El pâinea, lumina și odihna vieții noastre. Să fim siguri pe deplin că dacă ne hrănim cu Domnul Isus, vom trăi prin El și El ne va da viața veșnică. Pentru a nu mai avea dorințe, pentru lucrurile acestea, acestei lumi, trebuie nu numai să ai viață din Dumnezeu, dar să te hrănești zilnic cu cuvântul lui Dumnezeu, cu Hristos. Spune la 1 Petru 2,2 2, ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Dacă cel credincios nu se hrănește cu lucrurile lui Dumnezeu, Curând, foarte curând, poftele firești se arată din nou și în felurite chipuri și va căuta iarăși lucrurile acestei lumii pe care vrăjmașul îi le ține la îndemână. În felul acesta el pierde fericirea pe care o avea, pierde legătura cu Domnul și ceea ce este mai rău decât toate ne cinstește pe Domnul Isus. Dragul meu, dacă poți să trăiești cu altceva decât cu Isus sau dacă Isus nu ți este de ajuns, Ești ori nenăscut din nou, un om firesc, ori bolnav duhovnicește, pentru că numai el este pâinea vieții, pâinea care s-a coborât din cer ca să dea lumii viața. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune, Pâinea vieții se dă pe sine tuturor celor ce o cer, dar nu la fel tuturor, fiecăruia după nevoile sale. Adevărat scrie și Sfântul Macarie cel Mare, Creștinul se hrănește din ceea ce mănâncă, sau din lumea aceasta, sau din Hristosul lui Dumnezeu. Hristos este hrană și băutură. Cu cât cineva mănâncă mai mult din el, cu atât mai mult îi se aprinde Duhul de dulceața sa. Vorbind despre hrană spirituală pe care o dă lumea păcatului, un mistic creștin de demult spune așa Egiptul spiritual este întunecimea patimilor și patima de a filozofa fără Duhul lui Hristos. La acest Egipt nimeni nu coboară dacă nu cade în foamete, cine nu se hrănește cu Hristos pâinea vieții, aleargă în Egiptul spiritual. Lumea are hrana ei spirituală. Artă felurită, muzică, pictură, cinematografia, poezia, literatura felurită, religia felurită. Cine se hrănește cu acestea nu ajunge niciodată să se sature, ci devine mai flămând și mai obosit. Cine însă vine la Hristos și îl primește așa cum este el, acela ajunge la săturare, la odihnă, la echilibru și la viață veșnică fericită. Eu sunt pâinea vieții, spunea Domnul Isus. Ceea ce este mai trebuincios în viață și în moarte este Domnul Isus și Harul Lui. El spunea cu apăs, cine vine la mine nu va flămânzi niciodată. Numai cine vine la el Pâinea vieții și întinde mâna credinței ca să se hrănească, numai acela se satură. Un om poate să moară de foame lângă o masă încărcată cu pâine, dacă nu întinde mâna să ia pâinea pentru sine. Pâinea se naște din zdrobirea boabelor, deci suferința are un rol însemnat la alcătuirea ei. O istorie de suferință și moarte a fost și viața pământească a Domnului Iisus, pâinea vieții. De la nașterea sa ca om și până la învierea cea de-a treia zi, el, bobul de grâu, s-a lăsat zdrobit ca să ne poată fi nouă pâine. Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții, cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. A te hrăni cu pâinea vieții, Iisus, înseamnă a veni la el, a crede în el și a primi în tine felul său de a fi. Așa înțeleg și versetele 53 și 56. Cine mănâncă pe Hristos trăirea, jertfa și învățătura sa, înseamnă că și-a însușit, s-a contopit cu el, așa cum pâinea trupească se face una cu cel care o înghite. Ea se transformă în sângele său și în toate alcătuirea ființei sale. După cum dorim pâinea trupească, pentru că fără ea nu cu putință viața, tot așa trebuie să dorim și pe Domnul Hristos pâinea vieții veșnice spirituale, adică dorim să ne-l însușim în toată ființa noastră, adică felul lui de a fi, felul lui de viață și de umblare să devină felul propriul nostru fel de viață și de umblare. Să dorim felul de a fi al Domnului Isus, ca pe cea mai plăcută și mai necesară hrană, ca pe apa după care strigă cel însetat. Iată starea pe care o dorește El, Mântuitorul nostru de la noi. Cine și-a însușit pe Hristos, așa cum își însușește pâinea pe care o mănâncă, nu mai dorește nimic, nici de pe pământ și nici din cer. Cine vine la mine, spune Domnul Isus, nu va flămânzi niciodată. La versetul 36. Domnul Iisus adaugă în continuare. Dar v-am spus că m-ați văzut și tot nu credeți. Iubiți ascultători. Când știi și vezi unde este adevărul și tot nu crezi în el ca să-l primești în tine, cine te mai poate ajuta? Când știi și vezi cum este Domnul Iisus din cele citite sau auzite din Noul Testament și tot nu crezi în el și nu-l primești așa cum este, cine te mai poate mântui? Mântuitorul nostru nu-și dă mântuirea și adevărul cu forța, ci lasă libertatea de plină omului să primească sau nu. Domnul este pâinea vieții, dar pâinea nu intră cu forța în gura nimănui. Fiecare întinde mâna și o ia ca să o mănânce apoi cu plăcere. Numai ceea ce se face în deplină libertate și cu toată inima este bun, adevărat, statornic și dăruitor de viață și de fericire. Trebuie să primim pe Domnul Isus așa cum este el, fiecare din noi în mod personal. Un Hristos neprimit nu folosește nimănui. Pâinea care nu este mâncată nu potorește foamea noastră. Nimeni nu se naște credincios, ci credința vine numai în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul Evangheliei. Domnul Hristos, pâinea vieții, nu intră în om decât prin credința personală. A crede în Hristos înseamnă a crede că El este Fiul lui Dumnezeu care s-a întrupat ca om ca să-și dea viața ca jertfă pentru răscumpărarea oamenilor. Poți avea cele mai exacte păreri despre Hristos, poți crede tot ce spune Biblia despre El, și totuși să nu ai credința mântuitoare. Adevărata credință în Hristos este încrederea în El, rezemarea pe El. Cel ce crede în mine, cel ce se încrede în mine, cel ce se rează mă pe mine, spune Domnul Isus, nu va flămânzi și nu va înseta niciodată. Știind că Hristos a venit să mântuiască pe păcătoși, Credinciosul spune, de El pentru mântuirea sufletului meu. Știind că Hristos a luat locul păcătoșilor, cred că El a luat locul meu și prin jertfa Lui păcatele mele sunt iertate. Devine Hristos mântuitorul meu în clipa când cred și mă încred în El. Atunci El îmi iartă tot trecutul și îmi dă o viață nouă de natură dumnezeiască. Iudeii care vedeau și auzeau pe Domnul Isus nu voiau să creadă în El, de aceea au rămas în păcatele lor. Poți să vezi și să auzi pe Hristos personal, să-L pipăi cu mâinile și să-L ajuți în vreun lucru. Dar dacă nu-L primești în inimă, prin credință și pocăință, dacă El nu devine mântuitorul și Domnul tău, în tot timpul tu nu ești mântuit și nu cunoști nimic din tainele Lui duhovnicești. Spune El aici, m-ați văzut și tot nu credeți. Dragul meu, tu crezi în Domnul Isus ca mântuitor al tău personal? Să știi, numai pâinea care o mănânci este a ta. Domnul Isus este pâinea vieții. Iubiți ascultători, îndemnându-vă fierbinte să-L primiți și după ce l-am primit să trăim prin Domnul Isus pâinea vieții, aducem la cunoștință încheierea programului I075. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi în toți vecii. Amin. Se șerpeste un boltață adusă pe calvar și totuși pentru tine ia poate din zadar noi toam da, noi toam da. azi mântuirea la, la, la